د دینس حیواناتو د ډنګرو په جې وړې سره خل جامي جوړې کنه جوړې د وړې جامي څلګرندې فیا په دې کې د فونن ستاسو ځان کار مولامشته یا د فونن په دې کې نسل جاتوولامشته و مناسی نور پیدامشته و منها تل ګوندې نو خورا کم کوي دا شو دی دا پلان کې دا پلان کې نو دا د کوم ځای نه د سشنه حاصلوي دا ویا کوم ساس ساس پاره تی اپ دې مالونو کی جماعت خېستې کله چې تاسو ما خام نه مخه را شړې کورتا وحیناتس او نو کله ساده مخه غوته شړې ساده مخه مال چغره ته ولي امځي نته دولله جمال له او کله ما خام چې راځي دا, دسی دسی دا طب مخام مخکی کړی دی ډیر پارا چي چې دا بندوال نه وي ته پوزګا بندوال کله سار دی مې مال وزي کنا دشي دشي منډه را منډي وي او خور او دغنه ټپ ټوبي ولي چا غوګي کنا او مخام چې راځینو بدن نه ډکوي او زما سه بچا کمالوي کی اخر په داما داما باندې رواني ټول په اتفاق سره پیوځي رواني نو کی دول ډیر دی زکه زمان حینت لريونه داتي مسجد ک حینت سره روانتي رسو ک بندوالون را خوشوصا او دی اواری تا دا کن چلک پراجگان دی ننجیو نتا پوزوکا و تای ملواز کالکون او بار وریس تا درانه پیوٹی اے پراچا حیئنی ایلا بالہ دن آگر کلی تاوری لم تا کونو بالیئی چطال ترسی دلی رسیدون کنوی الا بشق الانفوس نگر پو مشاقات دنفسون سرا دیر پو مشاقات مشاقات بالترسی یا ش نه داو سره دخواار چې درونه ذری زریې درونه چې ستانیم بدن بالی شويو او دغ او خانو دا کچرو کې ماتوور سوي ان نه ر کوم در اوفر راسونه می را با نه دی چې دا چې زونه دله پیدا کړي وال خیله سونه م پیدا کړي دي وال بخ بغله کا چرې دله پیدا کړي او حمیره او خرم د ما پیدا کړي دي سرپه لتر کبه درپاس چې په منصال ل و کري۔ او که ترکب بوها پا جیبانی چوکای؟ سوارشی کانا پاید اکڑی مدردین پارا نیتی جتوک کور کی ساتھی او سوارش بھی وازی نتا نا آشی چکا مینو کور کی ساتھی او مسا تا خیلی دول خوده نو دو کور دول پی جور ده چکا نا خرک دات تاویی جرکا داسده دگلری کنن لدی پکور کی گرادی ماری لاری او کنن لری او چی والاڑی هم یار او داو رو دینو زیناتانو پا او دا گاڑی مانی تو دا سونا کچر او سونا کلیم کو با او دا کچر چکم دینو دا ترکون وو او دا خرخ رداشونو دا گاڑی نی دا دا سنی منسنی دا چکم اگه زمانه که در شود او اس خود اگه نور چیزونه پیدا کل اللہ پا گم ویا خلوکو پیدا بیکی اللہ پا. ما آس چه چلا تعالیم اصحاب اکرام استازو پیلم کنن نشتا او اس روات دا نگا اگه اندین روز لباسی که خدای پویگی دسی وقبام راجی انسان با آولوزی ویا خلوکو ما اللہ تعالیم وزنی با پیدا کی زمان سبیستا با آولوزی ویا خلوکو ما اللہ تعالیم اللہ اصون اللہ پیدا کردی و تو ترکبوها امام اپرحانی فرد دلیل اسی چه اصون چا دیکن دا اللہ پڑ ترکبوها وہ تو زینت پارا پیدا کردی لتا کلوها دا پارا پیدا کردی اگر مسکی تا شلی تا کلوها دا زان چکم جنا ذکر کردی مالوم دار چکم دا مقولاد ندی دا باکی مرکوباتی دلیل دی ایک سیح موجود دی منچا کلا سیح حجیث موجود ب نو حدیث کی پتلگی چې امر رسول الله صلی الله علیه و سلم نه رسول الله صلی الله علیه و سلم له روح مل خېل الله د قرانه خرونه په امر رسول الله منه کړی دا چې بیا پرې سمو پرې قرانه خرمه کړی جنگالي خرو په حلال دی اوازنا فی خیل اجازه کړی دا, دا سنو سونو مبارکی همدغه کا مسلک دی امام واه هم دی روز رجو کړی دی یاران مسلک تا یاران همدا وي البته په والک چې منا کړو دا په دی وجہ چې دا الاده جهاد دی شرافت دے او دا نه چې تجګنو قصابان باندې خرڅوا او ځما څخه بلاله و او کره دا د خدوم ربی بشرافت مالونه دی نو با شرافت با عزت مالهات تا پدې باندې الله قسمه فل قنله قوله والراضي يسبحان فالمريات يقذحان قسم قوله قسم يا قسم قوله قسم تصفوله فاز ماني مجاهد دا چه دین از ماں سایوان میدان در جم دراؤ جی خال تلی گو راؤ جم تلی گو راؤ میدان جنگ کی زن قربانه او او خار کو او ترتیب او رسول د تمام دته وی چراغ رسول فل د تمام مولې وای احکم الله تعالی ولله قصو سبیل کو خدای باندې د قصو سبیل سم الهی بیان ول الله په نیغاله دته بیان نو بیا تاسو کو کو چې زیوګنځي نشاره الله په جوکړه د متروی جوکړه دته جنت لپاره کتر زی او کناځي کلا نه هم نقصان دی کلا سابقته بقي والله قصد السبيل ومنه جائرون بعض کچ کچ لاريوم صبرغه جانان ته تليدي کوم زيته کغيري جهنم ته بيتليدي ومنه جائر ولو شاء يا الله وګټول کړه متړويسته جنته بوځ کنه او زم ماکه کاله ولا ولو شاء کجدا خدای خواخوی له دا کوم تاسو الله خدای وې طول په دې لارې جنت ته بيامه اوس په بل لار باندې رواني په خپل جهادونو الله غږ دي چې څنګه سره به نو وبلغکم ساز لپاره پدې کې د څلور په دې کې باز دغه د وګکو یا شجرونه بوټي مال سره وې نو او پاره باندې یونبیتلکم یزارا زرونای پدی سرا ازرا فسلرا غیاق لرا باز زيتون داري خنان لرا ونخیلہ کجر لرا ولا نبی انگور لرا هر کس میونه یک نام تیګ نک نشانی لا کوم تاجبیکلری وشخرت ابیکڑے تاسو بارش پاورز وا شمس وال قمر ان ورز کوم مایوان و نجوم دارین استوریوم تاوی دید الله بر جا کوم و ما زرات الارض مختلفن الوانه هغه چې زنه چې الله په دې خپل استاد پاتریزم کې مختلف یک انی دا کوم نه پاجی ته په نوې د تاحلی الله عزوجا چې تا بګړې تاسو به دریاوبونه لې تاسو نو دې تریا ته تازه تازه وغوا ما ما جېرو مایمدا من کوم تزے بلالکم تشکرون دې د پال چې الله غواړه الله نه شکریا دي والله دا تا والکای یخ دی الله په ورځ موږ کوم نه راو شو ورونه حکم چې مجاهد دي ورونه تخې ځای ته وسوي ان تمې د پیدا کړی دي نور الله ری پیدا کړی لا لكم دې تاسو لار بیا مو مې والامات په اسما نور عالمي همشته په زما نور عالمي همشته پدې ورونه خلق تجونه نغل مالوی گلار کن وابی نجمی هم یاحتدون او پا سطور سرادیو لار بیاوی ووش او پا دریاب چی پا سطور سرادیو سرادیو لار مالوی کنه مالوی پا دی اسمان کی چکم جنو دا جازو نچک واندینو دادا سطور سرادیو سرادیو دا سراد دلچاجو کن ودی تا پا بلدوزار بانی دا سرادیو جوڑ کبره دستوری دستمان چاجو چا جور کدیدی اصحابی <تصفح> کن نجوم بی ایهم اختدهیتم اختدهیتم با سامی زمان صحابه اکرام مثال دستور ده آستوری پکم ستوری بانی چه تلار بیامومی آر ورزا لار مالو الله واي خدارته اوسوایا افهمي یو نو که غزو چې دا جنو پیدا کړی په ځان دغه چا نه شي پیدا د له هیشې لاره ولي پنه اخلي واين ته دنیا مته الله کشمیري د خدای نعمتونه هیڅ کله نشي شمالل یقینا غفور رحیم دي چې تاسو چې کوم کو ته وشه زبې و الله عالم الله پوئیگا جا پتوئی کخکارا کوئی و الله جنارات سوکش دون دیو آواز کئی غید اللہ نا لای اخلقون شینہ گئی شینش پیدا کولے و هم یخلقون دا پخفل مخلوق دی تاسو چاہت آواز کوائی پھر بابا علیه رحمت لوی زوان علیه رحمت آدارنگی چکمجنو غازی صاحب علیه رحمت آدارنگی چاں میامر بابا علیه رحمت دا اولیا دی آواغا اللہ پاک پیدا کری مخ سیدان ایو نو یبرس خدای وای چې کله داوود توید الہوکم الہ واحد استاسمنه داری که او زاد پزهر کسا چې مانر والی پاکت باندې قلوبهم منکر ازون دي زرونه دي نه انکار مشروطان دي لا جرم اصحابو یقینا ان الله یا نبي یقینا الله کوي ما ایشو هغه چې پټي کوکرته یوجنو ان هولای بول مستكبرین یقینا الله طغنا کوي دا غشاندو وإذا قلت لجويلت تموزان تلربكم شنو اجر کړی دی الله پاک شاسو پرواز دی چې شنو اجر کړی قالو دی ویا ساتلو ولي دا کتاب الله څوی اوې پوخانه کړو تیسری دا پوخانه خلکو څریدا افسانه قصه لیهملو دغه پردا خبره کې چې جو پیوټی پښایي او زاله ما کوله دا نه پیوټلره کامل نه پورا پورا ورځ قیامت اودان پیوټی دا, دا, دا خلکو مطلع <متلا> داش من صنفی الاسلامی سنتاً سیعتاً تن فلہو ویزروها وویزرو من عملا بها من غیر این قسم من اوزاریم شیعون اغطا اشارت اللہ خبر شیئر خلقو دیر بعد دیا جیو پیوٹی پشاکیت ارما کرل <سؤال> جنہ کنا مگر ګړیا خلکو جنہ مستر شی دی فات الله علیه والو پس رسول الله په دې یو اقا فخر علیه صدق من فوق امره پریوته پیو باندې چتونه بارنه راضیه جواب دی تا دا جنہ چې یو خبر ام نو ثم ما کی او بیا پرود کی او ما کی به وشه او به چې چې زما د حساب هغه زادارانه چې تاسو خلاف کوپ دی کی دیغو مبارکی تشاقو دا حد پرسه کوله مخالفت وکړه څه شروع قال لنبويا كسان جوت الله علم هر کله او لک ملائکه او دانین کرام کاذی یامو مینان ان الخییا یکن شرم او ذلت او خواری ننرز پچابانی دے تکلیفنا پچابانی دے <تصفيق> <تصفيق> ار لن جنہ کسان تدا فوا ملائکه جوایجو دلل ملائک پدا شاہ کی ظالمان بیا قزانون بندی مشرکان بیگاں فال کو سلاما جو پدا قوا کی غرض تسلیم لرا دغوا کی بجو منی جو ماتنا ناما ملو منګنوا ملو کوڅي مين سنيس بدل را اقرار بوچی چمنګه هیڅ بدل نځکړه هیڅ بدل نځکړه منګه هیڅ بدل نځکړه ماتنا ناما مېسو بلا او ان الله اکنن الله پالي مپېری دې ماته اوس باندې کوم څه عمل تاسو عمل اصحابکن نجومی دا حدیث روایت په زوی لیکمنغو وې نو څه دنیا روانه شو او بل حدیث د مسلم شاه سه حدیث اصحابی امانت تللی امتی لکه څنګه چې د اسمان ستوري دتري امانت تللی سمای هم دا قران کې زموږ صحابه چرانه د امانت د ما د امه د کورادی دا صحیح حدیث په تایید دا حدیث ته چې اصحابکن نجومی به پدا آمات سوکی چیگ دادا زید حدیث سر خدا بل حدیث سر دا مسلم شریفہ حدیث شکم دے زماد صحابہ اکرامو زماد امد امن دا پارا زماد صحابہ اکرام موجود شرطے لگا زمد اصمان دا پارا سطوری نو کسطوری اصمان لاشی نو سر دول با خراب شی نو دک کرنگی نو زماد صحابہ اکرام چنین نو دا تے امد دول خراب شی نو دک کرنگی ختمه شو کي صاحب منتاج ابن المسله دا ظالمان راشي دي نو فرقلو ابواب جهنم الله بو اننهو زي دروازه جهنم تا بيشابو پيجي کي خامو فلا بيص او ډير بعد دي هغه زي دستور ني د متکبرينو د غټانو زي د غټان زي ها د او جهنم إلا ما شاء الله اغه سرمایہ دار سرمایہ دار نه چکه سرمایه دار دي د جنده پراله نه اغه مشير چې کمنو غټ متکبر نه دی چا اغه مشري دخل کو په سره کوي اغه بیا متکبر نه ښا متکبر مرانه مستكبر مستكبر مرانه وکیل او وایلس لږنه کله چویریشه کسان ته جواب پرزدار دی ما ځان زلاله بومس شي ناز کړی الله تعالی او جو ویل خیران تیر بستریدې کله بچو سلمانه تا بولګی تان نن په دغه دو سلمان سره ته خوشاله نه وایي چې ډېر بهتري خبره ده ډېر بهتري خبره ورودی په ځان دنیا کی توحید منلې بي هغه لپاره جنت ته او کو داخله ته ورجه داو چې هغه په توحید ورمني ولا نیمه در خلیله در متقین او په پرځګار جنت دې را مشه په دې د خپل په ځي وداو چې شاعت تیاری به لا نه ورونه دا کاري جزاوته الله پاک پرځګار خلک ولا د جرموی اباله ظاهریه او داني ب جرموی دو و اي با سلام دي بتاوس بني جانا تلال شيخ صاحب دا جتاس قول کي وي حاضر زور نا الا ان تا کي املا داخلا کي جان کي مگا ديا خبر جي راش دي تا ملاد ياداشي عمل دراب سا دا کرن کي كار کڙي يا خل جو نماز تر شيخ نزل نجه ڪري پري من لو پلكين جو پبل ن سن بني زلم كون کي باس ورش جي تا بادا عمل جو ڪري وها ڪري ناشو سپريماني پيواشي بجو منيا وجي سيزا كون جو پا پوري وقال لجنا گوزنا کي شرك کي دي دے جن وقال لجنا بويا کس انا شرك جو مشرکان جي چا لوګ د خدای په خوا کې نوم او ده دماغو ناچه تا اونه باسه نواله کلب الله و کل پتا معنی سرو خبر رسولی صاحب بزرکو ده کم صورتونه که الله وی پا مکی صورتونه که پا مدنی صورتونه که بالله سرا سرا بلسه دنگی هم مصور کرده ده اکار هم مصورو که خیری اوال تبلیو که که اونه معنی نبیاسه که راشی که لذی کهوه ولقد باشنا دلیل نقلی دیتا و اجمالی ولقد باشنا اجمالی او اجمالی ولقد باشنا تعلم مالک له په هرومت کې رسولان تل امر پدې مسلک باندې چنېو بد الله بندګي دې الله او توحید او الله باندې وای تریو الطاغوت ځان بساتې د طاغوتنا ځان بساتې د طاغوت دا د ټول انبیاء اتفاقی مذهب دې اتفاقی مسلک دې اتفاقی دین دې چې طاغوت نه ت هغه تی جنې تاسو کنا ها هغه تی کم کم کم تاسو ته هغه تی جنې وای کوتي وڅات کوي نړی مدا شې د اترو دا د پليټیکل د قانون نه څه قطا ہوتے دا دلته چې کم د تاجبدارو دي بابو او پليټیکل چې کم نه دا پیسو قانون پیسو باندې مړ کیږي په پیسو باندې ژوندونه خلاص کیږي خرچيږي او په پیسو باندې ژوندونه جناګانی کیږي نو دقه تا قوت وایي تا هو څلری څه نه نه کنه نه نه څلری نه نه کیني دقه تا قوت دی سبیل الله او اوتیا من دون الله و الطاغوت ابن تيمیہ سې او عظیم کله معنا د طاغوت کړه هغه څوک چې د غیر الله په ځای باندې انې د الله د قانون ته ځای د غیر الله اطاعت وشي نو ته کم طاغوت ته تا چې د الله د دین نه مرکه دا نه بندګی راغوشي نو اغان څه چیرې طاغوت ته الطاغوت وایې باز هغه څو دي جنمانه ده الله تعالی توفیق ورکړي د دې نود توحید باز هغه چې څاوي شوې پجو باندې ګمراي لار شي یو ګورې سره کوم شوخریان جان دي دروځونو یا درو بون کو ان ته ریسکو ته ډیر حرس وکی چې د خلکو دلاروکي فو فإن الله لا یذل له الله نه نه کوي توفیق نمر کې هغه چل ازلی چې د پیسو شوي چې دا شوي چې نازره ګومرا دې ایمان نه راوړي او هغه نه کنا ولي کغه ایمان دې تروړي نو دا الله علیم چې کوم جن په الیاذ بالله په جالب بدر کې نه بدرېږي الله علیم دې نو دا الله پر علم چې داو شراه ایمان لرونکيونه راوړي مجبور نه دی که څو داو مجبور را کړی نه اختیار نه دی ګبرای غو دا دغه سی دنیا نه زی الله لیکل ته څه دا جبر نه دی کړی چې ګني الله دا مجبور را دا کار به وکړي قسم بخره خلونه دې خلک دا نه دی الله کو کالځ مرګ ته سوبرشي نه کی بلوا به خبره داش نه د وعده د وعدا او الله باندې حق وليكن نزل علم ډيره پاره بل پورتي الله په پیغام چې لوي بينه عالم چې به نه چي د الله راځي هغه خبره چې اختلافونه جو اختلاف قوم کې او پاره کې او ډيره پاره چې پوي شي د کافر ان نه هم کانو کاج جنو جو ته باه تا پته لګي چې دا درو جن دي اي نمو قول خبر از من غلي او شه ني او شه من غوي نه کوه دا جي حضرت په خپل دانو یو باندې سمه د نړۍ کې د اخر د او ال الله اجر چې اجازه د یہ جو جی احمد علی وے دما دنجا یت بعض ایتونه پیج Fau a lazikir ta posuuge dola mau na ke bi de fau a lazikri ta posuuka dapoe handa muna ketau nampue ga ke te nampu ye bil na ta posuka ke napo y ye bil na ta posuka kar napo y da bena ta posuka और ta poss de ce na nu da many homa nu pa da ma na da ka taklit dos daga tu jearlit napo ye du ki da شفا اوایې شفا اوایې سوالم انما شفا مالیش بیا حدیث را ته یاد انما شفا الله جي اجر وكي انما شفا د شي مروين چې ګمنه نوڅه ها کله کوا او کله کله دي ساري سبب پوری سبب نه یې سار کی دغه شي ایران دي خدای چې کله کله اشاره را کوا الله دی اجر درکيف انما شفا ري سوالو د نه په دن کې شفه سوال له نو صفه وهله سالو اذا ميعلم حديث رازي دي غل سوال ولي نه کوچنه پويده يو سړي وغالي چتا صفالتله مجاهدين سره ملګرو سره مختلف شوش پي چې جو مختلف جو يشتلان په حالت کې هغه تاسو بچي کا زوج چې غسل کوي مريزي ممرمه او خو غ جنا ته زمړه تيمون تعال په اړه نه راغله تيمون جونر صاحب نه نو پیغمبر حضرت اسلام و اله چپدہ پاجی جوړه چې انصاف قتلهم الله قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله و دې صحابه کرام دا سره په خپل وجه خدا دی دام لکی خدا پی خدا چې پیغمبر زم جکلم ورکی د کنا نو دا دعا کړې و چې الله په گچات ما خیري کړی نو دا زما خیري ول په دعا خير سره بدل کړی نو ګني تاسو جون چې چاته پر خیري کړی ناګبته په دعا رحمت سره الله بدل کړو خوشه صادقون د کله کله دا خبره کړی دی قاتل اوه قاتلهم الله ناګیا په کتابه سب ترس سوال کوي ته نه تپوس بکړي نه پات نه لگلیو ما تغمبران پر واجیب دلائلو سرا پر صحیفو سرا نازل که ما تابانی از ذکر دا قرآنی تو بینا جن ناسی دید پارا چه بیان که خلق دا ماه کتاب چه نازل پرشوی دید پرشوی دید پرشوی دید پرشوی دید سوچو کی ایا بیغامنی کسان چاو مکر کئی بدکارون لار ایا صف اللہ بیگیم دی خب نجیو بیغامنی چه اللہ دوک شدو لارا داز جو سراد آزمکا یا راشد ته ازاب دا نه چې دوه خبر نوی تخفیف دی تو خیری الله پګل ته مکر کوي د جن د کولو په اړه کارونه کوي یا بوونی ش الله جل شان را چې تقلد دی په جو ګرځي دورا ګرځي کې فيه تقلد اگر ګرځي اگر ګرځي کنه په ګرځنده ګرځنده ګرځنده کې چې موږ نه في تقلبين يا په کشي باور لري او دي سبا مړي ايا بچونه په گاډي کې او دي راودي به څه مې خړن شو د نصاب مړدا شي ولې بيدني کېره هم به موجزید نه دي داخله کمزوري کوم چې الله لږه الله نظر یا بونیشی دین رالله په کله تغوف فی سر تک مولونه یا سر دی رولونه فین رتب کوم درو فر رحمیا کنا راب ساسو میرابان رحم کوم چی ر او علمی ر ویلامه ای انده غوری ته یا جون غوری هغه چتا چی الله په راکڑی میشین یا تف یو گر جی داوی سوریا نی لامی طرف ته چپ طرف ته سجدا الله تک یم ذلیل دی دی ارشی چا ته چوی دی دی اللہ تجلی وللہ یعظم السماوات و ما فی الارض اللہ تجدد کم سیدن اسمان و کی دا کز من گری من دا باہر قسم زندہ سر والملائکۃ ملائکہ و ہم لا یستبدرون اوئے تکبرین کئی مشروچن کئی دا اللہ پجن کی ملائکہ نہ کئی ہا کبر کبر نہ کئی ولی اغسر اللہ پا وزر ور کردی دو وزر دو جنوی دبیر نوی تلیم نجوزی وی یا خافون ایر رب هم ایری جیر اللہ نا من فاقیم و یا فعلو نا مایو امرون او کئی چکم حکم اکو توشید من فاقیم دامت رب دمدی انسانان نا ملائک دپاس ادی کندی یاد وقال الله دعوید دے اللہ ویلی لا ترتخیزو منی سی اے مسلمانانو منی سی اے انسانانو مسلمان خشم ننیشی فا اے خلق منی سی الہی نسنین دعا خدایان منی سی یو خدای دل بستے ابل تذرادل نشتا دعا نول چه نارواشنو قل اکنو ونحن نتعلم بسيطة إنما هو إله واشد يقننا غزات إكيه وزاده فإيايا فرهبون مخاصمان ووئي رغي الله ولهو ما في السماوات دى الله پا استعاقصان دي؟ ولهو دينو وخاص الله دي دين اغا تروحيد وطعاد الله جلشانو فا مشاة دي پا واسبا واسب مرنى واسب واجب واشی مانا چکم جنو سڑی ستوی مانا که کی دون که مطلاب دشی دین چه اغا سڑی سڑی سڑ کئی اغا دو خدای کول پا کار ده یا واشی مانا دائم همیشه ده پاره دیو اللہ پاکر ایبادت و مندگی کوا اخلاش ده اللہ ده رضا ده پاره کوا اپا غیر اللہ ایتت تکون ایو اغیر اللہ نیری ای گئی ای ایو اغیر اللہ ای نیری گئی میری گئی ده وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ اغا پتاس کی چکم نعمتو نسکاری دا طول خدائی سٹار خدائی اے تجھ رچ عبادت کے داغی او شیرہ توخے استاب پے بدنے پرزا کی دا پرزا تال چادر کڑے پیر بابا چکم پرزا تال درکڑی دا ہور توخے یا کنا واما بكم نعمت ہر اغا شے پتاس کی الله دا شاد ترنئی در گئی اللہ در اور شرک دبل چا سکتے ثم اذا بیا بيع گلا چې تاوره چې تکلیف فلیه تجرونا خاص الله تجری وہی هر تا ما الله تجری وہی ته اته پاو نه لیا سوته کوم دې استغاسا بیا چې دریکه الله پوهته نه دا سی بات ازا قری بن نوصو به وډا الله تعالی ربیم الله قوس رب التوحیدات پیدا کړي د پاج ناشکرۍ کی باغ معنی مطلب مې مونږ مار کړی دی لالا فتمت فیدا و جالو نا مقرر کرد دی خلق لیما اگرس دا پارجلا یعلا مونا دیو پی جنی نا چه دا حق کل لری و کن لری سراد جهالت حساب مقرر کرد دا نسیبا نا ما دا اگرس نا چه رزق نامنگو لور کردی دانی و لزور کما اگر دانو چه دادی دا چه ده چه دا غازی صحب دیان تالای قسم پخدای اللہ وی لطو سلو نقام خب تاسو نتا پوس رو بڑیش دا اگرس باری کشتاسو درو جودا أبللا و اورو یلا و و یجلون للہ البناتی ا مسر کڑی دی دی خلقو د اللہ د دا پرلوڈی سبحانہ پاکد اللہ لرا ما د مکی مشکان مدعل کد ملائسی ملائکہ دلال میری ولہم ما یشوہ و استاس پر آلی چتا سو غاڑے ولہم ما یشوہ د اللہ پرسیوی لونی استاس پر زمان الکان وای ز ابو شراک چې خبر باور پر شو حالوم یو د جونا بیلور صاد دغه پیدا کېدل سره په کور کې ځل لا ګرځیدو باویو دغه مخ مسودان تک تور واهه کازیم د ډکنه په غنه دکښه پرشي ده له غنه جوړ دا سم چې کې می څه پیدا شو چې نه پیدا شو چې پیدا شي یتوارا په چې د باندې قوم نه پته د واده خپل ورونه منسو یما بشربې د وای د بد زیره نه چیرې ته منو شوې ا یمسکهو دی بکر لبل کوچا بساتما سره د قاره نه امیا د صحو فی تراب یالو پټو ما په خاورو کې ژوندې باخه او ما دکر بکولا الله خبر شی مسلمانانو صا ما یا کوم نیر بد دی هغه پیسې چې لامه شکان کوي مشکان چې پیسې د ددې دی الله لور خپا چی نن سبان دا آغا دا دیکنه ری پیمانو آئے چا چلور پیدا شوی وی او آقیقہ کڑی وی او پر سنات تریقی سرا اغسر ری لاس پولتا کئی ماشا ماشا څه ولا پېټ څلګل نو څه کوي نو لږ شي نو نو ته اکیته یې نو چې کړی دیس شي کړی ها نو په پرماده کوي نو کوي نه یو شاګردو الله جوړ نور په یوهنۍ شي پټنلګی راغلی نو څه ویول نه ده د شيګلو زمنه خرق سیمه لري نو دا لري لور او شو اما ته ټول څنګه وایي چې مالې ځه یو ګډ راولا ګډ خسته چاټ به څه چل به کوم اکی کبو وو مو ورځا تشوف اکی ککو وی بالکل صحیح ده اگر هغه ګډ واغسو بوته خبر نه او موږ رس په داخله راځي او مبارکي ورکړو د دانشوي او کوم ځای و کې چې له کوم نو چې اوه چوده ای دې ورته چوده شي څنګه ای دې ورته چوده شي نو چې ته شوی وو یې نشي ته او ته کوم ځای لیکولې دې ته مو ته کوم ځای لیکولې اول به مبارکي ورکولې دې ته ولې چې دم تاسو نور په دې دا ګډه لال کړې د مسلمان چې ته پیدائش مجاهید دغه غلط رسم چې کی رسم ختم کی ګوره څنګه چې دا زوی ده زویونه سرباډه د آزاد دي پرمانو ایه آزاد دي دنه او نور چې د الله رحمت ته ولي کله نو سره ډاکټر سره خووشي کنه کله نو سره یو یو سره هودل کوي کنه په دواله کښه زمنګ د تبهاره او دغه دې د کټکو ته اته ولا پیلله ها خطر نه اته ولا چې بیا جنو کو د پازله پښفاق لګه په پیندله کې خار سي د کنه خلاص نو تاسو راخه پکې دې ظالمانو نو حقیقت وکي څوک یې حقیقت وکي چې د مشرکان د رسم خاتم شي اګه نو باځي زنانه دې کم بختيان شته چې کله لووشینځه یاري خفغان دلاسه چاتهاله نشويله اکهله چې کوم نور پیدا شي کوم کورچی نو غوڼډیان خبرې امنه او چې کله نو په منډه منډه ټوله څنګه چم غوڼډیان خبرې چې پلان یې شوی شي پلا دی ټوګل سو په یوالته او چې نور پیدا شي په ددرام زو نه ولي خالص داري چې شریعت چې نور تاجنه تجسمن مقام ورکرې الله کر بل یو چې کومنه سوړه مقام ورکړي نور په اماره ساته سلام پيشه کړی دا او تو منځبني ولاد نه سيڅ دا پښاک لري دا د علاس جنانو نوروا د زينب سره جنانو اوما ما بنت ابلاس هغه پښاک لري اوس منځبني ولاد دي د شي بچو پوڅي سرداري دو جهان خپل نه سيڅګ نوردا پښاک لري او راځي منځبني متري خلکو ته خېچ ګور جنانو هکو شي اسلام جو څومره دین دا پخو دي خرڅ ورخو په نه شکر شکر خدای بل دې کم ختم کړو خو ژوند کې خرڅي جن قوم دي څه دي اصل دي خرڅي جن هغه لکه موقام اسلام ورکړي نو دا خود کافرانو دا عربو رسومو چې جنې بچو شنه قطګان بیا لله جنہ کسان په پاجی ایمان وروي پاکات بنیاول paragraph مثالونه دي الله پره کله کله صفات نشتا الله زړه وروده حکمت روانده ولا یوخله نوکه چې د نیو الله جل شرو جو په ظلم باندې کدا خلک ما نیولې ما او لټي مصما پوری مالونداره پوری کله چې و یا شالو نه جو مقرره الله پره چې نه له چې د عبادت غري پاس کلا بیا نه دا خبره کیسه موږ لپاره خوشالي ده موږ لپاره سپد دي لا جرمه خمو غت از لپاره بچ پدونه یك ناشتا تاسو لپاره ور 8 تاس بجې ور ته و وړاندې شي مفراتون مقدمنا مؤجلونا مترقونا ال توبرید متا ور کی کل ای زمادي په قسم یكنا مالک لري هغه دلته ستانه ما کی خصه کړي د شیطان عملونه دجو دا شي داند ਇਕ ਇਖਲਾਫੀ ਮਸਲਾ ਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਸੁਮ ਬਿਆਨੋ ਇਖਲਾਫੀ ਮਸਲਾ ਮ ਬਿਆਨੋ ਅੱਲਾਹ ਜਮਾਅ ਦੇ ਪਿਆਮਬਰ انګه د توحید په اړه او په دې توحید کې چا چا سره اختلاف کړي کړي به نه و ما انزلنا ما نجه نا جوړ کړه لیکل کتابه پتا وړي دا قران مگر دې پاره چې ته بیان کړي دا یو تلزي اغه اختلافو فيه چې مشرک موه سره اختلاف کړي له وګروتا موه سره چې مشرک په مسله اختلاف وي نو دغه مسله به ته بیان نو تبلیغ ته خلاشي کوم تبلیغ تاک اللہ دی برایلان و کلی لورالی نو آغا مسئلہ بیا نواتی کم خارکتیو تی کهوی او دا تاواتی دا تاگر جباخش حدس نشی کولی دا دی دا نظم نیاز حرام و قطعی دی او کدا اوگر سوخت و نجاسون متابع پریدی تابع سو گری اختلافی مسئلہ اختلافی بچردی امدک کبا بیا نو کم مسئلہ اختلافی دا تغییر و دا شرک لکه یو سړی مشر دېستا پجه توحید او غد سره اختلاف کوي فلي مسله کینه ګورغا اصلي مسله کې څه اختلاف کړی دی د ک مصله په تخلق بیان نه واضح با اصلي مسله د توحید عقيدي مسله ده او دا د باباګان د کولو نه کولو مسله ده د ټکه مسله بیان وا قرآن ہدایت او رحمت دې د قوم ایمان دارو لپاره واللہ الناغزاد دے اګه نظر کړي د برنه ما انوبه فاحیا ته ځکه پرې سازمه په وځي دلونه اکنا پرې نشانی د اقام د پاره چاورې دونکري درې قسم دلای نه ها دې مترنه د چاته ناراضي د الله ترنه وستا ماشه کوه د الله د نعمتو واینا لکو فی الانام ایبرا یکن ته دې میخه کي وادي ساتل د ترن د ساتل میخه دې تر اخلي د ترن د اخلي می د سړي را کوي دې خزي څورا کوي بدلا توحيد باندې غویا داري چې خزي دې خا عمل او چپوي شي وله التا خوشان دي حضرت چې کوم نه زما صاحب دې نه راغون دي او ميز کې د نشي شو دروزي بددا ایبره او احتیاطي څو دلته خبره ده کنه کوا بارو کې 20 نه څخه به ډونکو بچو څه دي سړی وو شي دا دا شو د بچار حل سړو اودا کا به سړو نوڅ خد دا ولا شویلې واینا لکم فیلامی لا ایبرا نوڅ کیکم او خودر باندې مې ما دا ځنه چې په دی خېټه کې دې منبې نه او په مل د غشانو کې ودابل په وز د وینو کې یو چګندو ربنا لای دی وینیدا او موږ چې څنګه د نو سره خالص شو دی سايغانه اخر تیر دن کې د خونګرو پارا ټینګم نه دی چې بمری کول او به هم نه چې لکه دوی د چاپ پیراګری به دی کی د غوشان اداري کې پدې کې اگر رند به دی وینم پیدا کړي د شي کارخانه به چاپلار جوړ کی ځکه دغه میټي عزت او اخلاق صایغا لشاربی شیخ بویلی وای چې ګمنه خړلې واخه عسکری روب یو طرف ته دی چې ګمنه شو د وښوده یو طرف ته دی ویني بل طرف ته جو شایي او روان چې نه شو دی سایغا لشاربی خچې دونکو د خپل کده لپاره په داده را شو کړ دا شاګړی دی هغه کار دی او بیا نو چې تیر بابا دا واسه وامین سمراج النقیل اغه میوی دکجورو دالگی دنګورو تاسو وړوی داګینې چې شراب او شربت واری دنه حسنو خستر رزق اغه ميدان ته از ما سی بوخره کوي دادله شراب اغه واچ حرام نه وخه شراب نه دا رس و حرام شویدین و زکر دل پاکی دا, دا شراب پا مقام دا نعمت ذکر کرده یا کنان پاکی دلائل جاکاند پاچاکل لدی بل خبرو او آورا و اوحا عمر کرده و اللہ پاک اوحا الهام کرده ستارا بایل نحلی دا گبین و مچیتا این تغزیر جوڑوا منال جبالی دا ورون و کورونه جانه پارا ونه شای دونه نه جوړه وا ومی ما دا به جار نه چیز سان جوړي ثم قل من كل سمرا قسمهونه داخله شزا سبلى ربك اذا الله تططل هارو كزولانه بتابيداري سره يا ذات قلبادار چګنده كن تر ته جوړي التزكنه بتابيداري سره لا ربي دل تابيد كيدي دا الله دغه بتابيداريو کا د قلبادار حکومم بتابيداريو کا زلولن دياد ديما چي سلاغياد جلار سره لغي گیوڑی نا روزی گیوڑی نا روزی گیوڑی نا روزی خالق ویچتی دیت آج کم دینا سودے دخلی راشتے اللہ ویدان گیوڑی شرابن شرابن دسکل و شیرے لسی خالق جوڑے یا سرٹیز ماسی باد آشار داکتا مدام گبینا رن داوی مختلف دے رن مختلف فیہی پا جا گبیل سی په دې قران کې فیض دې چې بار او عبرت کې شفاء ونو ځغل په پاره شفاء دې زمیر چې دم دې یا عبرت راځي دې ادا یا اصل ته یا قران ته په دې تفصیل نه اصل دې نو قران هم شکوجه سلام شفاء هم سرې هه شفاء دې صلی الله علی راجه ما قسم سما سهبا درې وړا چې راځي ما مریض لا ورکا مریض باندې اوس خدای الحمد لله یا کوه سره دمکا فشه او او دا غوډه بارنو وګړه دا بزینا او دا په غبیل کې ميلاوکا څه کې ميلاوکا دا بین کې دا یو نو شوا شوا دا کلارې فرا او نه جمعه په کې شات نشته دی خو کول کې چې دنه پلاشي وګړو وا چې دا بارنه دارام شي دا کمزینا داسمانه باران وشي کنه او دغه او دغه دبیل دغه رنګي قلوه الحمدو دیسره دمو اوخه قلارې څنګه نو سي مالوي بي تپوسه بخري تاروخي دغه شکایتونه کوي او دغه شکایتونه په بلې نام کا والله قالكم الله راځي په ناګړي سي تاسو سومه تواخ به جو وزني او امينكم تاسو نه باز دشي خلک تا مې دعا پس کولې شي لا ځل عمر کمزوري عمر تاجه د پوجي په یگنا اللہ کو پویہ قدرت و سامند عطا این نبی رب عبد اللہ نبوس نا المسلم لا یذرف فی طول العمر البقاء الا کرمۃ عند اللہ واعلان و ماجفتن یکرم وہی من قرال قران لا یرد الا ذل الامر چاچ گن قران یادی آج سوچ چھ قران دیاکل پزې دغه وښې پزې اغه لا په غزل عمر تل کې له یاله باندې بنت نو واپس کوي دا به د شرمې نه شرف نو واپس مطلب دا دی اغه لا په مسیحیا وایي او یا عقل دغه پزې په کلام والله فزل باګو ملاباجین شریس خه راځي په کومونیستان باندې په ایتالیانو باندې راځي په چا باندې راځي په ایتالیانو باندې او وایي روټي کپڑا مکان روټي کپړه مکان والله الله ځکه چې فضیلت درته باز نه خو باز معنی په قرانکونو کې فملل جي نري علاقه خو ځلو پجلت فضیلت ورکړي شي مال <سؤال> دولت ورپري شي سرمایداري واپس کوون کې خپل برخې لرا الله تعالی چې باندې مال دي د دې له سره له خپل حکم ته قانون ورکړي فمن فی سواجو دي برابر شي کېږي نه نه نه څوک او نوبي او سره چاته نذر کوي ا کچه ته نو کړه نا پاجي از ما شه بش غدون چې دا کا جوړ شي بوزوره چې یو کسانی جوړي ته هغه نو بوزوره دا مسله ده خو خوخه به څوک دې نه او ته خوګه منځو نو دي تا نذر کوي پر دې چې څنګه قسمت ویل اچي ما نام کوا پويشه يو شان تبشي تاسو ننه ننه افابني ما الله يجحدون ما غلامان شي کوي ماته ولي کسانان پیدا کوي الله وي یو یو ظاهري নবাব ته کسان دي جوړ شي هغه নবাব څنګه نه لږ چي کنه کسانان پیدا کوي الله وي زما په بادشاہی کتابو چې زما په دغه کې بل څه ولي پیدا کوي والله والله جاله کو منخص کوم پګيستا سپارهستا خي و جاله پ راي د کوم تا بر سا د خزو بنینا زامنه حدن سیخ مګه یا مشران او کسلام زمانمنه او ز ل در درکې تاته کوکه بات و من زمن د ل زه در کو پیا چې کله ما د وی در ک ت مع کللهفض باتې و من په باتیل بانیستا کشته زما پنیمان با ناوش غ کاتی روي ب متله هم يفرون ولایا بځونه چې بندگی سره د ما ده چې زمری کنه دې لپاره د رزق د اسمان نن تا كنل لري رزق بلکې د الله چې باران مچ دزما ګناه هیڅ څه کوراخا ولایا سټیوونه نن تا کل لريشي تک اشینه تاسو د کوي هیڅ در جوړول فلا تشبو کڅوډا ولې چې لکولي ته دې باباګانو خالاجي ځارانه ولېږي وي ګوره خلک پولټیکل لا جن واسټا نګوري خلک چې پولټیکل جن واسټا ګوري وی وا چې تاسو پړټیکل دتلی شي منده کارنګ منګم الله تدا واشته بیانو الله په اړه مثالونه یک نه الله په یوهه وان تم لا تعال تاسو نو الله تو کالنده قادر ده ا پړټیکل جاهل ده راجس ده ام جاهل جسد حال خبر نه بیا حال و ته وران دی کایته ا هم چې جنن واجیز ده څه شي ده عجیز ده حاجت پکل نه اغه عالم هم دی قادر دی نو مثال بیانې برنات مخلوق سره تشبیه ممر کوي د الله بل مثال پېښې الله یو بل مثال پېښې د چارو طرح هه د کیسانېونو طرح زره بالله بیانې الله یو بل مثال راډن مملوکان یو نو کا دې یو নবাব مملوکان هموڅه معنا دبل شاه غلام دی لا يقدر الله شيئنه اګه په هیڅ قضې نه دی ولی بل چا غولام نه کړه څه شی نو ګرځي هغه چې وای کې نه کېنی او پازي کنه وای پازيږي هیڅ مالي ومن او هغه سره یو هغه څوک چې رزق نو چې ما ول رزق رزق نه حسن مالدار وي سرمایدار وي خو حالات یې زګوي چې وي هغه خرج کوي سرن وجهرن کا پټو کړه یا دوړه برابر دي دوڑا برابر دی نو اللہ جلل شام ہو ولی اللہ المصال ورالہ محتوی لیو من رزق ناو رزق ناو زنان انفقو قیف بیشاو دیکھنے دے صحا اللہ نار آدھا مخلوق سدے مملوک اللہ یقدر علا شید مملوک مغلوق مملوك ده نو لا ای عبدالاله اشه ولی خدای شکر روز دار برابر وای الحمدلله خدای شکر دیگه الحمد لله خدای شکر دیگه داخل قویشی لیکن اکثر خلق بی امات و اینو سچالو تو تمرا یا دنيسار بيشکل نه توخا څه بيشري 1000 سال دا ميصالو نه دي د خلکو د پيوالو پهات واذرا بالله بياني الله ته يو د بيصالله جليدي د دوه کسانو احدوما ابكم يو دا ور نه چاړه دي وا يدر قاجن ني پيشه ماني وواكلو نلا مولا دا ټول څه كننه توخا او نواب صاحباني نواب صاحباني مولا دا غاجي منصبو ته کې دا واشي خلک دا غي شي ده اې نوم او یو دغه چې کوم نه دا چاڑا چې دا چاڑا نو کار څه چې نو چاڑاو دوی کوم تره تلیګي لاي دي به خير نه خير کار سره نه راځي دوی نو پس کار راکړي او راځي څه جوړ راکړي اوبل ترته حالیا څه وی هوا دغه چاڑا برابر دي هغه چا سرا چې امر بلادلي اگر خيار دې امر په انصاف سره کوي او عاقله امر به انصاف کوي دود برابر جوړ دا تاسو سملاږه وایي د مستقيم مثال د چاره دي او د موحد مثال د من يم رب الالدل دود برابر نه هر کله برابر نه دي نو فیش وي ولید غیب السماوات والارض دا نه په خیال کې غیر داسمانه دزمکه ومان رسال جنره امر د قیامت امر ماګر فشار د سرګوډه او واق الله پاسه قادر دي بل دلیل پیش ہے اس کا اندازہ معلوم قسم دلیل ہے والله الله اقام مرغان ادا پاوا کچاوا اول زول وما یو